Ina, tunaendelea vizuri hali si mbaya kwa kila kituo kwa kata nzima. Inavoelekea kwa usiku, kwa kila kata wanaandikishwa watu kama 100, 102 Ijapokuwa kuna matatizo ya mashine kugoma goma mfano kama leo kwa vituo kama vitatu mashine zimegoma goma lakini wataalamu wako karibu wamerekebisha tatizo hilo kwa wakati kwa kila kituo ni takriban watu mia tisa, na sitini na saba, wengine 68 69 kwa ujumla sasa hivi kwa kila kituo wamefikia watu karibia mia 4 katika mia tisa.